Boas tardes, señoras e señores, aquí desde Radio San desde o programa Galegos Novais. Donde estaremos dous uriñas, pois con lingua galega. E vamos co co, co equipo que hoxe temos en a pecera, como se suele dicir, a Fernando. Moi boas tardes, Fernando. E aí que o meu carón Xulio co Moi boas tarde, Xulio. Boa tarde, queridos ointes, benvidos. O día 27 de maio que o día seguinte das letras galegas. Exactamente, sí señor. A Don Francisco eh, Fernández del Riego. Fernández es, del Riego. Vamos a falar cunha persoa que participou ponte sí, con algo con, con algo moi sí. activamente nesse traballo. Sí, sí, señor. E este queños fala pois pues, Armando Fernández, pero para encetar un programa que mellor ah, vamos cos dereitos que tamén nos temos por aquí, que por exemplo, Radio San Boino 89.4 eh, 89, pun, eh, na ECN e temos un blog que é galegosnovais.blogspot.com e un correo electrónico que é galegosnovais.gmail.com e como Fernando xa nos ten por ali preparado algo de música, vamos empezar con algo de música. Así que Fernando cando queiras, dai o play. Solpechad. Vome por aquí en Baixos, onde hai agua corre, non teño paine, maine mozo que for chorar. Mas el quero ser solteira, que muller de home germo, mas quero un pobre honrado, aunque un rico sen honrar. Rema, barqueiro, rema, que hai agua non nos colla, que hai agua non nos leve, antes de solpetar. Unha barca non má, hai ala delo, hai ala delo, I love you dizollio temos o primeiro convidado xa ao outro lado do fío telefónico eh penso que desde as terras de Vigo ou desde Vigo uh -huh. e eh, vamos a falar con el po, eh, como é Antonio Gardiete Teixe, e eh, Teixeiro Ay, sí. Sí, sí, sí e vamos a falar con él, porque yeah. onte como foron as letras galegas este poden nos contar moitas letras cousas que as vivivo indirecto. Si sí, onte estiveron el mm, e máis mm, outras persoas moi interesantes. Bueno, vamos a saudar a Moi boas tardes. Moi Santo san... eh, Antonio. Hola, tal, Boa tarde, Julio. benvido, moitísimas gracias por atendernos. Ola Armando, para é <risas> Una verdadera satisfacción, ¿sabes? Para no es un placer, yo me eh, honra. Hombre, Además, eh, eh, quere... Siempre podré descontar conmigo cuando preciséis. Que queremos felicitarte porque, según teño entendido ese <risas> trabajo que hiciste de Sonte, celebrando las Letras Galegas, eh, acompañado con Pedro Feijó, con Malores Villanueva, que uh -huh. conocemos personalmente, con Manuel Baragado, con Manuel Esteban. Bueno, debe ser un acto extraordinario, ¿no? Pois pues si, sí, bato, foi a véspera das Letras Galegas pollo día 16 no corte inglés aquí de Vigo uh -huh. que nos convocaron para bueno, para, para festeixar o día das Letras Galegas ¿no? uh -huh. eh, bueno, ali estivemos eso, xente que está, que está de, dicindo uh -huh. eh, sempre coa idea de eh, loar figura de, de Francisco Fernández de Riego uh -huh. de recordar, porque se vai cumplir lugar, o lugar, non sei se cumpliu Un ano do falecemento de Domingo Villar eh, E despois, bueno, cada un de nós Leu fragmentos da obra de De Don Paco eh, Concretamente, aparte de lo halo Pois eh, lín Unha serie de poemas do meu último poemario Foi moi bonito Foi moi entrañable Uh -huh. Eh, a verdade é que nos sentimos eh, moi felices Precisamente, falando do, do, do teu último poemario O poder da fragilidade, non? Si, sí. sí, exactamente que, sí. que, que tamén te felicitamos por, ese, sí, por, por esa por ese publicación trabajo. Pero, pero outra felicitación máis Que tamén todo o mundo ten, ten que saber É que é, pre, é preciso que saiban Que acabas de vir de, de Bogotá e, e que estivete seri convidado Por a Feira Internacional do Libro Verda? Efectivamente foi unha semana en Bogotá moi rica en todos os aspectos. Mm -hmm. eh, eu amo profundamente a América Latina, mm -hmm. en Colombia se estivera en Medellín, mm -hmm. hai 16 anos casi, agora volvín a Bogotá e volvo a traer a mesma idea que truxen, e xente mm -hmm. amable maravillosa, xente moi agarimosa, mm -hmm. xente, por outra banda, moi respetuosa e interesada por todo o que sea mm -hmm. a cultura, a Feira Internacional do Libro de Bogotá, É unha feira enorme, con unha gran trascendencia, chea de de moitos visitantes e moitísimos eh, centros escolares pola mañas con o recinto. Mm. Bueno, foi unha experiencia preciosa na que ademais hubo un acto moi especial, bueno, hubo houve... os tres actos fueron moi especiais. O primeiro foi nun centro de día dun proxecto que ten a cidade de Bogotá mm. para as persoas maiores, foi entrañable, emocionante un obradoiro De poesía uh -huh. precioso e o último torceido foi eh, compartir eh, conversa cun escritor eh, indígena, colombiano uh -huh. Freddy Chikangana sí, sí, que foi sí. moi bonito e moi emocionante que lese unha serie de poemas del en quechua e sí. eu lei eu, eh, linos en galego ¿no? Carai, Eso foi algo moi especial como fusión das lingüas que realmente son minorizadas, uh -huh. pero nunca pero nunca menos importante que as demais. Ya, exactamente. Pois, pues enra boa. E eh, eh, se, se te que... felicitar-te. A, me, a, a, bueno, que o noso idioma este ali presente uh -huh. é importantísimo. E feito de que, bueno, que, os que queiran ver a parte das túas impresións con respecto a apuntamentos sobre ese traballo, sobre esa visita, tamén se poden poñer na, tu, na no, no teu blog, non? Versos de alumínios efectivamente sí. eu teño un blog que vou mantendo e que además, bueno, pues pois ten unha media aproximadamente de nos de zen a 200 visitas diarias, mm. e ali vou deixando cousas que un vai facendo, o que van pasando para que todo aquel que queira reflexionar, porque non un blog ao uso, sino un blog revista onde hai artigos de fondo que se que poden ser válidos hoxe como dentro de 10 anos e aí outros que se están aí publicados desde hái tempo de que bueno teyen vigencia actual, ¿no? Mm. A mí pareceme que estroe unha cousa importante para estar eh, para ser pois pues, unha unha fonte de información máis do punto de, de, de vista literario porque tanta falta fai, ¿no? Sí. sobre todo pensando pois pues, no idioma, mm. por lo que estamos loitando eh por a súa eh, en fin por a súa mm, eh perdibilidade, ¿no? que era que que non, que non, que non que non chegue nunca a desaparecer, porque sería terrible. Eu estou satisfeito, creo que, que o noso idioma oi e pulo moitas veces, outros estamos así como un pouco eh, dece decepcionados, pero uh -huh. luego volve a haber sempre alguns avisos de que as cousas van mellorando, e bueno, creo que iso é importante. Sí, sí, sí, um, hombre, de verdade que si. Sí. é eh, eh, eh, importante o tempo tamén se sementa e ten visibilidade eh. o feito de que ese blog teña tantas visitas como ti dis, pero fe, bueno, eu dicía yo nosointes porque saiban que que Antonio García Teigiro está tamén ten mmm, grande visibilidade no, no, no nos idioma. Bueno, un cousa que tamén eh, atopei nas redes ou polo menos visitando a túa páxina <tose> É que anuncias que para o mes que ven Teremos a presencia de De Carlo No, de, de Paco ibáñez no, no Auditorio Exacto. de Mar de Vigo, non? Si, si, si É unha iniciativa da asociación Eva Mea Oroza mm. Está tendo unha enorme actividade Para, para eh, Festexarse en anos Do nascimento dun poeta eh, Exactamente, Carlos. inigualable Uh -huh. E fixeron un esforzo Eu tamén axudei A que Paco Ibañez poida estar en vivo O día nove de xullo uh -huh. no? Que ten moita vitil moi Porque además vai cantar en galego Carai. Como xa fixos outras veces uh -huh. Cantará un poema de Celso Emilio Ferreiro Cantará uh -huh. a, a un par de poemas meus eh, Supoño que subire o escenario con él Oitenta uh -huh. e anos Paco segue sendo Unha referencia absoluta Dentro da cultura la, de de deste de país, ¿no? Claro, claro. eh es eh, eh, eh, eh. moi feliz e orgulloso de, de que de que teña o idioma galego tamén como algo que segue el segue a cantar mm. por cada sitio que vaya, canción mm -hmm. que ocorre na terra con letra miña, e musical el isto é moi fermoso para o galego. Hombre, Eu quería destacar ese, eso por por lo de que con 88 anos ainda ten vitalidade para poder eh, amosar, pois que a nosa cultura eso tamén ten vitalidade. Eh, exactamente. Sí, señor. Exacto. Sí, sí, sí, sí. Está eh, valiosa. É eh, morrer en un escenario, como quen en di, no, porque Ajá. o, o cantar e comunicar e eh, loitar contra contra o fascismo, é unha persoa que ama profundamente la palabra poética y un poco a vos los poetas de, de todas esas épocas eh, que últimamente pues también es un poeta que canta en galego mm -hmm. que canta en galego, que canta en catalán que canta en euskera oh, bueno, hay algo realmente excepcional y bueno, siento muy orgulloso de que un poema meu en música, pues ese ha cantado en, en mil sitios los que Paco Biasa ¿no? entonces, bueno comprendo que Que, ...que eso es algo que se lle debe... Eh, ...que he de aplaudir... Eh, ...indica además esa mentalidad de Aberta... ...de Paco... ...absolutamente incombustible... ...diante de todo o que os en día pues pues pues, pues circula por esta sociedad. Sí, según según tengo entendido o por lo menos la información que me llegó a mí, él explicaba que no no sabe explicar, pero que, que que cuando está alías, notas nota una presencia que está a gusto, que que algo que captas, ainda que no no palpas, ¿no? <risa> exactamente, pero eh, que palpas directamente. Exactamente, sí, porque porque son cosas que salen de dentro, ¿eh? Mm -hmm. sí é a emotividade das palabras, é a emotividade das notas, é uh -huh. a, a emotividade de, de reconhecimento dunha cultura tan castigada ao longo dos eh, últimos séculos, pero que está a sacar a cabeza e a manter esgueita porque os galegos eh, somos eh, moi amantes do noso que conseguir que nos respeten e que respeten unha lingua que é unha fonte de cultura inedudible, non? Sí, él, él chama a ti irmán, eh? Sí, sí chama mi irmán, un irmán pequeno, evidentemente. <risas> pero sí, porque mm, temos falado moito. Uh -huh. eh, él aprendeu moitas cousas, mm, digamos, eh, relativas a Galicia, da miña boca. Uh -huh. eh, únenos a, a lingua a amizade, pero él sempre deixou moi claro que el non monta cancións miñas por amizade, sino porque... Os meus mesos, pois lle digo moitas cousas, e iso é algo que a un lle agrada. Paco Idañez mm -hmm. coñece moita xente, pero non impón música a todo o mundo que, que escribe. Ten claro. que haber unha certa comunión entre o que un escribe e o que el considera eh, como parte fundamental dunha canción, porque non é o mesmo e depois é a llevida, non? Eso para min é unha enorme satisfacción. Ademais que para min un irmán é un pai mm -hmm. no sentido no sentido de De, de protección do mm. que debe ser a boa canción a boa poesía, mm. en definitiva, a palabra poética Claro, bueno, falando de poesía, ti, no, o que queremos tamén resaltar no teu traballo é ese último poemario o poder da fragilidade que te está dando moitas alegrías, non? Posto sí, que, sí. que vas a presentalo, ou por o menos estás presentando en varios lugares me parece pues, que este lecho no, no, no, en bueu, non? Si, sí, en bueu en bueu, non, non, en bueu vou ir Aprese vou ir presentar Cefalases de Min, que é un proxecto precioso que se publicou en outubro e que vai pasando por lugares por distintos lugares ao, ao cabo ah. do tempo, non? Ah. Este Cefalases de Min é un libro magnífico, a recuperación de dous libros xuvenís, pero que pode ser de adultos perfectamente, mm. no que leva un CD no que Paco Ibáñez canta unha canción ah. feita expresamente para este libro, non? Ah. Isto que vou presentar en Bueu Eh de, uh -huh. eh de xuño eh nessas cousas de esos objetos hermosos eh, eh, editados por Editorial El Vida uh -huh. eh que de aquí de Vigo que está facendo uns libros verdaderamente maravillosos e bueno, é eh, un libro con as pinturas de Julio García Rivas fantásticas eh, Con co a música de Alberto Cuña de varios dos poemas é eh, unha canción e tres anacos o mellor dicho tres canxóns que eu compartín con Papi Bañez cantando no escenario o ano pasado en Vigo oh, o sea, no, Para un auténtico tesouro desde o punto de vista de eh, literario e musical ah, Así, ah, o fac... o se, se que entonces o que eu informei non era precisamente relacionado co teu libro O Poder da Faxilidade senón son con ese outro que me falas da editorial chama, Elvira non se chama Se Falases de min Se Falases de Mín, si, si sí, sí. sí, sí, ese é sí. un libro espectacular que ten... E O Poder da Faxilidade é o Yo... meu último libro uh, de poemas para adultos é un que, que me centro fu fundamentalmente na no literatura infantil e juvenil claro Eh, pero escribo poesía para adultos, e había seis anos que non tiraba do prelo un poemario, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, pues hai este poder de fragilidade que a verdade que está tendo moi boa recepción crítica e sobre todo de lectores que che dirán cousas uh -huh. e que bueno, un tipo de poesía que hubo chegando después de moitos anos de traballar nela. Pues un pouco máis esquemática un pouco máis de silencios un pouco máis de un pouco máis de, de, de poesía eh, espida, ¿no? ah, non? É, é, non? E, bueno, xinto-me cómodo nesta xinto-me cómodo nesta faceta eh, digamos que neste estilo sí, e... Re, sí, sí. Reflexiós en voz alta, lo contón <risas> Exactamente Perdón? Digo eu que reflexiós en voz alta, non? Sí, sí, reflexións de voz alta eh, as veces berrando pero tal vez son reflexións de voz máis baixa ¿no? sí, Pero para que a xente disfrute entonces co, coa túa creatividade exactamente sí, Evidentemente, eu creo no poder da poesía, no poder transformador da poesía, uh -huh. creo tamén que a poesía debe entrar en todos os sitos en voz alta, uh -huh. e que un buen poema podese dicir, un buen poema podese dicir mesmo en voz alta que en voz baixa uh -huh. Eu uh -huh. creo que cada xente nova poesía en voz alta é fundamental é sí. unha maneira de que penetre dentro uh -huh. eh, deles e a partir de aí pois eh, conxugar a voz alta e a, a intimidade do... eu, lembro, eu sempre que compro un poemario, leo poemario sempre leo en voz alta uh -huh. mm, para min en voz alta se, sin necesidade de narrar claro que hai que distinguir uh -huh. pero en voz alta e lo que se pode ler en voz alta Despois tamén se pode ler en Bodvaisa e se También, pode a partir de claro, reflexionar sobre eh? o que lemos, non? Eh, exactamente. Bueno, que, que precisamente, eh, o, o, o sea o, o, o non... De, o sea, mimetizas unco cando un escoita a, a, a, o que está lendo, non? Si, sí, si, sí, por suposto, non sou mimetizas, é es que o fasteu. Claro, sí, claro. Eu sempre digo que o poeta escribe... E que en Olé tamén está reescribindo ese poema, mm, ese, porque está está, digamos que recibindo unha serie de impactos uh -huh. eh, motivos eh, sociais, o que é xa eh, eh, está reescribindo de maneira eh, moi personal, quero decir uh -huh. que Se si calquera de vos lê un poema, uh -huh. e leo outro poema, posiblemente chegemos a situacións eh, diferentes, pero todas válidas, porque realmente como como se dixo, eh, nesa película El cartel y Pablo Neruda poesía non é de quen escribe, sino de quen a necesita. Eu creo que todos necesitamos, eh, eu diría que además de todos os que de todos os que a leen, ¿no? Entón bueno, unha vez que leo poemas de alguén, xa, pa, xa eh, son poemas Eh, de alguma maneira meus e cando Ajá. leo os meus poemas pois son máis meus ainda que cando se escriben a min gostaria me... que me leras un que escoitara que me leras bueno, un pues, poema eh... si, si o te espreaban eh. sabes que el sempre compromete as persoas que, bueno, que, que, que non, como... non hai compromiso de ningún tipo bueno, por vos ler este que habría sido show vale, <risa> pues, vale eh, pues, eh. pues, para nos un... vai ser un placer prazer xa máis recalos si escoitarte son poemas eh, de amor e de necesidade de uh -huh. eh, qué día así, vos vos ler dous se si vos parece de... oh, sí, un sí, me... sí, perfecto. Un, un día un día así. Qué negra e asuorna desmemoria. Veo as ruas da cidade deshabitada e coñezo os pasos case borrados que algunhas noites na feble penumbra me levaban a ti. Inefable labirinto do desexo compartido. Quero aferrarme a ti. Ese un. <risa> moi ben, moi ben, estupendo. Sí, es que, e es, o ou, es... outro que vos voler, di así. O corazón cala e a noite foxe. Un sente que o tempo xa non é tempo, senón a lúa feita anacos no bordo da tormenta. <risa> Mentres, un campo fecha na procura dun serán que o acougue. A xede perdeu o seu ricto de humidade necesaria. Os paseados peteiran os silencios, uh -huh. eu busco refuxio entre os teus beixos. Moitas grazas. Moi ben, moitas grazas, Antonio. Sente, moitas grazas, non sabes o feliz que me fais. É un a, placer. Aí falamos, volves a facer feliz a min e eu a vos. Agradecémosche moitísimo esta esta casa chea de. facer unha pregunta que vamos ir moito para atrás. A ver, di. Ti ajudaches a facer unha biblioteca en Zaragoza? cando estabas facendo o servizo militar. Aí sí. si. Eh si, eh, si, sí, sí, ali, si, sí, traballando en eso, si. tamén de che escola. Carai, carai. Pois eso <risas> que, o que os nosos o internon sabían da da túa <risas> traxectoria. De sí, escola, pois pues, partir de menos un para facer unha biblioteca uh -huh. eh, tanto de aula como de centro que hoxe en día é o orgullo desse centro. Uh -huh. Porque eu creo profundamente no poder dos libros, uh -huh. no poder da lectura e non podo concebir nin permitir que os meus alumnos mm -hmm. se fosen formando de costas a literatura e a lectura. Yeah. Como me pasou a min, que tiven que loitar moito e buscar moito e sufrir moito para comezar a ler. <risa> Así que, bueno, desde o principio marqué iso como unha referencia indiscutible claro. e indispensable do meu labor nas aulas, e oxe se sentome moi, moi feliz de ver como alumnos e alumnas veñen ás veces as túas presentacións e eh, notas neles ese agarimo esa marca que quedou de cando eran máis novos e vivían entre libros. Uh -huh. no, no, boa. Porque no, no, eu lembro-me cando eu fiz tamén o servizo Militar que eu fiz, en, fiz en, eh, bueno, parte dele en, en Parga, na Coruña e en Santiago. Uh -huh. Pero estando na Coruña me gustaba do cociñeiro, pero polas tardes daban clases. Y entonces había un alférez que a aquel gustállese moito enseñar diñe, que pena que non fóra mestre en vez de ser militar. Efectivamente. <risa> sí. Uy, claro, pero a mellor eran pedes de carreira, a mellor eran pedes destes de, de de complemento. De de complemento, claro. Sí, sí. claro. No, pero no, eu en Zaragoza foi estupendo porque, bueno, en Passeig de Amili fastidiada, porque o esa foi un maior, ademais. Uh -huh. Eh, eu era deportista, xogaba, fixei por o Helios ese ano, uh -huh. tivei moitos problemas para poder xogar por culpa do capitán xeral de uh -huh. da rexión, pero eh que facer reforzos, e bueno, para mí Amili foi moi negativa. Sí, pero se sí, sí. si tivo algo de positivo foi precisamente esa oportunidade que me deron de axudar a montar a biblioteca do Quartel, de uh -huh. bueno pasar ali algún tempo e despois aproveitar para ler, uh -huh. e sobre todo para ler en galego, que eu levaba libros de aquí uh -huh. e foi para mí fundamental para empezar a ler a Cunqueiro, Folle e outra xente, non? Uh -huh. Que aí tamén eu cando esto, eu lembro que o mismo profesor que se chamaba Andrés dice, "Vosoutros lede, o que vos caigan a man, ledeol. Se a bon, se amado, pero lede, calgo vai quedar." e eu dici e se tens un libriño en galego algún ten algún libriño en galego nos preguntaba e eu tiña un que era de Rosalía de Castro que era que nos podían ler e digo, eu, eu tiño este de Rosalía de Castro e dici, pois hai que papalo pois que sorte te veches con ese Alfredo porque non é o habitual eh? no, no, non era o no, habitual nada, no, nada, nada, nada o no, servicio militar era difícil era, era bastante uh, uh, uh, difícil sí, sí, eu non libre sí, sí, sí. Pero, bueno, eh, unha, unha curiosidade que os nosos ointes non sabían da de, de, de túa eh, sí, sí, sí. dedicación precisamente. Bueno, para axudar a que a cultura se espallase, lóxicamente, eh, eh, tamén. foi sí, importante. Sí, sí. Ainda que o pasaras mal, quero decir que tú, un grauciño de area para que moitos se cultivaran, seguro que foi. Exactamente. Me claro, iso foi un pouco a idea que tiña o capitán que montou a, uh -huh. a biblioteca, uh -huh. tipo a lo menos decente. Uh -huh. eh, os que ali estivemos éramos xente eh cunha certa conciencia cultural en mm -hmm. literatura, ¿no? Mm -hmm. Entonces, sí, eso es para bien. nos fue un placer, ¿no? Mm -hmm. Yo sí, que le robé algún libro que <risa> <no tenía>, eh, <risa> bueno. aprovechando que tenían tantos, dice, bueno, me llevar algún para casa porque este es imposible conseguirlo. Sí. Pero bueno, eso no lo digas en voz alta, ¿eh? No, no. No estamos <risa> en la radio, nadie sabe nada. Exacto, no es son cosas <risa> <es> normales. <risa> <risa> <risa> y ya <y, risa> Por eso digo que cando se lee son dúas historias, a que lees e a que tes, Claro, claro, é evidente. Claro sí. é evidente porque ti cando lees eh, entras eh, nunha en dualidade absoluta, ti, pero tamén é o ambiente que vives, os sentimentos que despregan os, os personaxes, mm. as situacións que viven, e iso todo vas interiorizando e vas aprendendo. Vas Perfecto. desenvolvéndote como ser humano dunha maneira moito máis profunda e moito máis auténtica non? É. É, é moi importante é moi importante é. Muito. Bueno, eh, entón continuando co poder das facilidades, mm, bueno, estás preparando presentacións en diversos sitios, non? Bueno, xa foi presentado en Vigo xa foi presentado en Vigo eh, de momento creo que vai ser a única a única presentación eh, foi presentado en Vigo e o que si fago eh, ir a sitios onde me convidan a a recitar, pois pues, levar alguns, alguns dos poemas eh, deste libro. Concretamente hai un, un apartado, porque son sete apartados, uh -huh. e hai un apartado no que, no que tomo conciencia ou pongo por escrito o meu, uh -huh. meu rexeitamento a esa tacha que ten esta sociedade como é a violencia uh -huh. de género, claro. a violencia machista, y bueno, nunca me enfrentar a hacer algo así uh -huh. que dentro de los siete capítulos que tengo libre o apartados hay un dedicado exclusivamente pues eso a, a, a, a, digamos a que a, a criticar y denostar uh -huh. o que esa, esa tacha terrible que esta sociedad, de, porque no vos es que sabes que cada vez que abres un periódico notas, eh, siempre lees algún otro, ya, otro asesinato uh -huh. o otra Oito sí. a agresión sí, sí, eh, sí, bueno, sí, sí. A verdade é que iso é difícil de, de levarlo e comprenderlo compreendelo sí, A ver, cando te vemos aí por Cataluña? Home, oh, estaría encantado Eu amo Cataluña profundamente mm. Son unha persoa que, que a mí desde sempre A Cataluña e a todo que, o que significa Cataluña Dentro da cultura deste estado mm. eh, Teño amigos en Cataluña, teño amigos en Barcelona Paco Ibañez está viviendo en Cataluña, Cataluña sí. Ah, sí. y la verdad es que, es que, bueno, para mí sería maravilloso, la primera oportunidad de que tenga, eh, no te olvides que, que, que pues, esté ahí. Pues, avisasnos, hacemos eh, lo posible para que por menos o teu libro ese último Poder da Faxilidades se poida coñecer na nosa entidade Rosalía de Muy Castro bem. de Cornellá que si sí, avisam, avisamos con tempo e, seguro que a nosa a, a directiva desa nosa entidade seguro que estaría encantado de de amosar o, tu, a, o teu traballo aí Pois moi ben, pois moitas gracias e bueno, eu sempre estaré aberto estarei aberto sempre a persoas como a vos Uh -huh. que, tan gran, que tan gran labor está desafacer neste bueno, EIDO e que é moi importante que haxe estas cousas, eu cando me chamastes por primeira vez que dei foi sorprendido de, de o que se va desfacendo bueno. pois pues, eh, teño que decir que, que parabéns, de verdad eh, a Berto sempre calquera institución a calquera outra cousa que que estea interesada en que eu poida participar. Pues, o sea, para mí sempre un prazer e unha honra. Pois pues xa sabes, que se si pasas por... Si, en bueno, algún momento te has visto visitar a Cataluña e pasar por aquí por Barcelona non, teñ, non teñes dúbida que, que nos buscaremos un momento para que unha fin, si, fin de semana, un vernes, un sábado ou hasta un propio domingo na entidade de Rosalía de Castro de Cornellá estaré, estarás ben recibido e seguro que, eh, Hombre, bon, que a, sí. menos unha charla como mínimo organizaremos eso, deso estou seguro. Ben, o senón, xa estou seguro. Ben. Pois moi ben Antonio, moitísimas muy... grazas eh que, en fin, xa, como xa temos o teu fichaxe, a colleitar, no... a colleitar moitos éxitos <risas> Exactamente. No traba, igual, no eh, una cousa que quería dicir. Te vas a conocer, sí. a, a outro éxito, eh? Sí. Porque nosotros desde aquí somos talismán. Si. Si si. Temos unha eh, lista bastante ampla de, de persoas coas que falamos e despois teñen algún que outro mm, agasallo premio fer sí, sí. Bueno, eu non busco premios A verdade non me presento pero, premios Pero xa ter eh, recibidoibidoña premio Nacional es de literatura soberil, claro. e ser, e ser nomeado vigueis distinguido aquí da miña cidade a verdade que é que máis bonito Logo, sí. tanto que premios sí. magníficos. Y bueno, eh, yo creo que la literatura no se puede medir con premios, a ver, literatura hay que medirla por la autenticidad, la honestidad de, y sobre todo con que todo lo que se es faga esté ya vocación literaria y la no vocación de de mercancía, entón, bueno, eu sempre tirarei por aí, enda que se sean os camiños máis difícil. bueno Que te pues, agradecemos moitísimo, foi un placer escoitarte, e ao mesmo tempo pois recibir estes dous poeminhas que grabarei... Isto sei si que se da, temos, da miña e alma... Xa temos gravados e que... Xa enviaremos, enviaremos o audio despois... Cando... Pois pues para vos, o que precisedes, eh, mm. que podes utilizarlo todo con toda a liberdade do mundo que para mí sempre será un placer Unha aperta De grande acordo, Vale, pois pues, moitas gracias a vos Unha eh? aperta